Тих пір більш не бачила, звісно. А тепер побачила і серце облилося кров'ю. Погляньте на це вишивання. Там зогнило, там струхлявіло. «Усу бурчить Павло Музика. «А?» – наче прокидається текляку і біда. «Кажу, усу спільнили!» «Горинко та й годі!» Толить Марія сорочку до грудей. Скільки горя того, Не видно кінця і краю. А там у гамазеї Така діра в стіні, Ще випаде, Навіть злодіям залазити не треба. А коли сорочка ваша, То беріть, І що хочете беріть? А ну, все, Гримає Павло Музийка, Усе це лахміття, й біда стає навкарачки, збирає, складає. Хотіла щось би втягнути, але не тянуть. І голову тягує в плечі, наче боїться удару. Забрала, а тепер неси. Куди нести? Неси туди, звідки принесла. А я не хочу, щоб шпитальний та яренний мене посадили. Посадили за тебе. «Я не брав, я не крав, то чого маю сидіти за оце, за колгоспільське? Неси!» «Та ж зогниє і затліє там, Павле!» – озивається Марія. «А тобі що до того, хай гниє і затліє колгоспільське? Твоя ж сорочка!» «А я кажу, що сорочка теж колгоспільська, хай зогниє і затліє!» «Віддай!» палу музика вириває в жінки свою вишиту сорочку і ти цей теклікуй біді. «Бери!» йди. Плаче Марія. Плаче і далі за сльозами більш нічого не бачить. А коли розплющується, то нема в хліві ні чоловіка, ні й біді з кумаком того гіркого вишивання, Мов би все приснилось, і тепер пече голову та сушить думки. Дід пугнило квас, вишневим пужалном стукає в хрестовину вікна і прислухається. Тихо. Заглядає в шипку, норок у хаті, як і на дворі. Наче не тільки на дворі, а й у хаті накрапає дощ, Наче сіру хмару завіяло під стелю. Домко, оглядається на город і на садок, Домко, чи спить, чи нема? Загрібаючи кривими ногами землю, Дідик нелоквас іде у хату, бо діло своє знає. «Домко!» – уже в хаті. «Нікого!» Морщачись від нудотного запаху, гнилоква ступає до квітчастої завіси, що відгороджує куток, і смикає завісу в бік. «О, Господи! Христина!» В кутку на вузькому дерев'яному тапчані, вкритий ряденцем, лежить жінка – Столивши руки поверх того ряденця, пальці такі сухі й жовті, що застромив поміж них свічку і засвіти, покинеться, і лежить. Підборіддя загострилось, ніс загострився, Лоб скидається на дощечку, і усе це обтягнуто жовтою шкірою, такою тоненькою, що торкнись пальцями, протнеш. Майже прозорі повіки затуляють очі. Мрець мерцем. Хоч би губи ворухнулись, Хоч би сіпнулась брова. Готова. Христа, чуєш? Признайся, ти готова? Христина мовчить. Так готова, дідько б тебе забрав. Туманіючи головою, Карп погнило квас